Mili bratři, mili sestry, co je pro vás království nebeské? Nějaký stav nesmírně šťastný? Nebo společenský ideál míru a pokoje, spravedlnosti pro každého? Je nebeské království to, když všecko odpadne, co dělá trápení na této země, co ukřivduje mezilidské vztahy, anebo naopak je nebeské království důvod konat dobra. Další motiv dělat to, co je potřeba, Křesťany by měli vědět, co vlastně je vláda Boží, nebo jak tomu říká evangelista Matouš, v Nebeské království. Že je to jádrem Ježíšova poselství a měřitkou, kterém se máme řídit. Ovšem, Můžeme to vlastně vědět, co je Boží království? Jistě si snažíme si to představit, ale vědět? To nejistější, co no, o něm vím, je, že je jinak, že se liší od tohoto současného stavu, že zde na této země to nebeské království určitě není. Že je zdálený onen svět v jiné době a že vlastně se popsat nedá. A skeptici se spochybnují, jestli vůbec na to víze toho Božího království s naším <coughs>, životem má vůbec něco společného. Pro mnoho je Boží království takový souhrn lidských ideálů. To, co stále ještě není ale co má být. A nebo někteří hledají to celé život Domnívají se, hluboce v člověku je přece nám schovano něco dobrého v nás, že je to tam ta králov, to království. Různé generace, mladí a staří na tu odpověď, co je vlastně Boží království, dávají jinou odpověď, odpovídají různě. A kolik jsou lidi tolik, je jistě i představ o Božím království. Snažíme se to popsat slovy, které zde nejsou třeba slovo věčný. Nejsou to časné hodnoty, ale věčné hodnoty. To, co přesahuje to savadní zkušenosti. A nebo říkáme, že Boží království je láska. A všem úplně tak jednoduchy to není, že když se díváme kolem sebe, na co se dneska vztahuje slovo láska, která láska. A nakonec i v dnešní době se čelíme tu situaci, že vůbec není jasno, že jestli to se dá odpovědět, odpovědět na půdě náboženství. Podívejme se na to, jak Ježíš mluví o božím království. Ježíš totiž svým účerníkům nevysvětluje, co to je. Nedefinuje nebeské království, ale vypráví podobectví. On neříká, co to je, ale vypráví o tom, že je to jako když. A to je důležitý rozdíl. Nesnaží se popisovat, definovat to, co nemůžou naše, naše slova zahrnout a popisovat, vysvětlovat. A tak jeho příběh je svým způsobem fantastický a zároveň jako uprostřed života. Na jedné straně ten příběh o tom pokladě v pole a o té zácné perli, na jedné straně je to příběh, o kterém se můžu jenom zdát. A na druhé straně ovšem ty Dva muži, ty osoby jsou úplně obyčejné lidé. Nejsou to mimořádní věřící, žádní světci. Jeden se namáhá na najatém kusu pozemku, aby se živil tení práci, práci Druhý se snaží zmnožit svůj majetek obchodem s perlami. Prodává a kupuje. Překvapením, nečekaným nálezem oba dostanou šanci svého života. A využívají tu šanci. Snad nebude nikdo Jednat jinak než ty dva, nebo jo? Oba prodávají všecko, co mají, aby mohlo získat to, co tam nalezli. Svým způsobem jednají velice chytře. Ovšem v rámci legality. Ten cedlák nesnaží se teď odsizit poklad, a chce ho vlastnit. Nejprve ho znovu zakrývá, aby nikdo ho neviděl. Pak jde a kupuje tu, ten pozemek, aby se stal pravoplatným majitelem tohoto pokladu. A podobně i ten kupec využívá své znalosti, využívá svou výhodu, protože jen on ví, O hodnotě této zácné perly, ale je ochoten za to zaplatit vysokou cenu. Také všecko, co má, prodává a by mohl koupit tu perlu. S Božím královstvím je to, jako když oni ty dva nalezají tu perlu a ten poklad. Boží království je nález, bychom mohli říct. Normálním způsobem by asi ani ten jeden, ani není ten druhý nezískal tento poklad, tuto perlu. Nebeské království se nedá zaměnit za práci a snahy nebo víru Nemůžeme za to pracovat a nakonec své práci mít bohatou úrodu. Jestli jsou křesťany, kteří se velice angažují pro Boží království, který nasadí celý svůj život, ale nebeské království není to, co oni vytvoří svou prací. Ne křesťany přivádí Boží království, Boží vládu na zemi, svou činnosti, svou angažovanosti, ale Boží království je dál. Přitom tento nález má, to je potřeba říct, materiální hodnotu. Není to nějaká duševní. Nebo duchovní hodnota mezi mraky na obloze. Ne, je to materiální záležitost. Dá se říct, kolik stojí a jakou má hodnotu, akorát, že je vzácnější a cenější než jiný. A ten, kdo ji nalezl, už má po Kupce perly našel štěstí a také život toho sedláka asi bude pokračovat jinak. Tak ta materiální hodnotna, hodnota tady je, stojí za to. Na druhé straně se nedá vypočítat, protože ty hodnoty jsou, nejsou, ne, nejsou vyměnitelné nejsou vypočítatelný. A ani ten skutečnou hodnotu té perly, ani skutečnou hodnotu toho poklada ty dva nemohou zaplatit. A přece mají šanci je získat. Milí bratři, milí sestry, nebeské království se nedá vyměnit za pozemské statky Nebeské království je Boží dár, můžu to jedině nalézt. A ti dva, kdo ho nalezli, všechno prodávali. Ne, že všechno se rovná přesně ceny toho, ne jako oběd, ne jako výkon, ale protože se rozhodli. A poznali to, co je nejdůležitější a právě tento nález je dal do pohybu. Pro ostatní lidi kolem jejich chování by mohlo být trošku podivně. Ano. I mohou mít strach, když nechápu, co se v těchto lidech děje. Když lidi se všeho zdají, že všechno prodávají, aby získali nějaký, nějaký pozemek nebo nějakou perlu, tak není daleko ji považovat za blázně. Jako i jsme slyšeli úsek s listu filipským od apostola Pavla, který také svým přátelům Snaží vysvětlovat, cokoliv pro mě bylo ziskem, to teď pro Krista pokládám za ztrátu. Už to nemá cenu, to, co bylo, dokonce to považuji za skutlivý, za hnují, píše. Jedině, co už chce, je Krista. V něm se ocítám bez vlastní spravedlnosti založený na zákoně, ale za to s tou, která vyplývá z víry v Krista, s tou spravedlnosti, jež přichází od Boha a zakládá se na víře, píše babel Rozhodnutí, životní rozhodnutí pro Krista může působit podivně na okolí, ale to nic nezmění na tom, že je to správně rozhodnutí. Nebeské království, milí bratři, milí sestry, nepřichází někdy později. Není to lepší svět, který musíme přivádět, nebo lepší časy, ve kterých ku podivu přece nám bude vládnout Boží vůli. Ale to nebeské království je to, co překvapíme. Přichází rovnou do mého života. Třeba se mě ptáte, kde je poklad, kde konkrétně vidíš tu perlu. Ježíš nám to slibuje, že když Bůh nás oslovuje, tak tento poklad a tuto perlu najdeme. Je to tady. I když bude schovaný. Třeba ne schovaný v zemi, v roli, ale schovaný pod křížem Ježíše Krista. Zde Pavel viděl ten velký poklad, který nám Bůh dával. Zde vidí ten poklad, který už v té země, v té v tom světě je a který už nikdo nemůže oddiskutovat. Zde je Boží láska přímo mezi námi. A tento poklad a tuto perlo najít a ji získat, to je šanci i tvého života. To, co je fantasticky, z čeho se mě jinak jenom zdá. Ježíš mě říká, zde to je? Zde máš šanci využít. júřejí, šanci, že Bůh všechno odstranuje, co překáží, co tě odděluje od něho. Můžeš s ním dokonce sedět u jeho stolu. A to, milí bratři, milí sestry, platí od té doby, co to Jižíš svým účerníkům řekl na všech v místech a ve všech dobách. Tato, toto pozvání Boží je pro každého člověka. Ovšem, i každý člověk je sám nebo sama musí všímout. Každý ve svém životě, uprostřed života, může najít svůj poklad.